Бо людина любить більше брехати, як правду. А говорячи неправду, від утроби заблуджується. Отож, не даремно у псалтері сказано, що люди – це сини мужів брехні, бо кожна людина – лож. Я ж ненавиджу всяку путь брехні, ненавиджу й брехню, бо хто говорить неправду – не спасеться, а хто бреше – «Загине». Його голос звучав урочисто і ніби іронічно, і мені, розслабленому чудовим співочим вечором, було чомусь неприємно його слухати. Отже, вилущимо брехню, як кукіль із колоса. Не було ніяких бісів, і не влазили вони в нас, і не розривалися його голова на скалки – Правда, тільки те, що ми посварилися, і що отець Петро помер, не встигши зі мною помиритися. І де він почав розповідати цю історію сам про те, що він знітився тоді душею і з'їдався сумлінням, що не помирився першим зі своїм іереєм як молодший, тобто не знищив гніву взаємопрощенням. Пішов отож із свого монастиря на Подолі у печері Київській, щоб знайти духовного отця і звільнитися від своєї гризоти, бо завжди совісливий був, і знайшов там старця добродійного, принаймні за такого всі його мали, і виповів йому свого гріха, гніву і ворожнечі. Старець вислухав його уважно і сказав, кожен, що просить із вірою, матиме. А хто дбає, тому воздасться. Твоє ж прагнення позбутися гріха похваляю, бо про добру річ піклуєшся. Хай посприяє тобі Господь. Одначе не моє діло, чоловіче, з мертвим тебе мирити. Отож, іди у київський город до Великої Церкви Святої Софії. Уночі стань при вхідних дверях, і кого побачиш першого, тому поклонися і розкажи про себе і про мене. Даси йому запечатане писання, і буде тобі справлення. Потім він написав і писання. Деякон замовк, і зависла тиша. Ми чули, як під бантиною, де, певно, було пташине гніздо, попискує пташеня. Оце все було насправді, – сказав Созонд. Все інше або ж не було, або ж тільки у видженні. Коли було видження, то й було, – буркнув Павло. День той був натриманий то копітки для деякона Созонта в оборудках мотався туди-сюди, але відкладати свого виходу до дверей Софії Київської не захотів. Бажав швидше позбутися душевної їджі, тому вийшов до дверей, що вели Софійський двір. Сам храм ще був майже зруйнований, але його трохи відбудували і вже правили службу ченці і єромонахи. Кілька їх тут сіло монастирем. Вхідну хвіртку до обісця на ніч вони зачиняли. Деякон довго чекав, а що був утомлений, присів на шпинці під стіною, тримаючи у руках листа. І тут я побачив мужа, одягненого в чорне, який йшов порожньою вулицею. Був він понорий, великий, але дивно освітлений, що його добре видно. Одежу, ноги, руки, тільки не обличчя, яке ніби пропадало у пітьмі. Деякон знову замовк, а я, як людина, з уявою віч побачив, як виступила із темряви постать, постать із небуття чесну. І як підхопився їй на зустріч Деякон Созонт, поклонився йому, поцілував руку і подав писання печерського старця. А тоді почав повідати йому свою біду. І це творилося в той такий час, коли другий Созонт солодко спав, присівши на шпинках під стіною.